اهدى <تصفيق> الاسد الأحرار تطوي حبل الأشرار في ود كالإعصار في ود كالإعصار في ود كالأعصار راديو محترم أوريدنك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لصوت الأحرار راديو ذا ديخبر وني آغاز ذا قرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهزي القوم الظالمين يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُونَ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ضحك من فزدق <تصفيق> يا جنزي وستر غفله جنزي دجان فهل قال د سنتولو رغو کې ژوندې وصلاح طالبو د ایمان شهيدان کړه علماي کرام شهيدان کړه د علماي چې دې مرتبط حکومت او دې خبيز حکومت ټکړه یو کافر ننده کړي د قران زمشان چې کومه بيزتي دې خبيسان او کړل یو خبيز کافر بل ننده کړي د قران زمشان طالبو د ایمان او بيزتي چې دې مرداران او کړل به یو کافر چې کومه دې را نامی رتا لدی رشود حسام بظور تجلا پات آیا عافیا صدیق اصخور ندا آیا آ... آیا د جمع حفسی طالبان زمون کوین دین دی تب شکر اخلاصین جماعت اخلاص نو کو ماوت کی معنی غیرت پیدا دانش ماوت کی معنی غیرت به دانش ماوت کی معنی جذبہ به دانش نو جذبہ بو طول پیدا کیدا کی. بو مدرس او غروکی زنده ای مستر کوپل ایموکی ژوندئی د ژوند په هر قنا کې پرتا د ثتنولوکو کې ژوندئی اکبر د هغه دی نن هم بازي بدترین مليانا بازي درباري مليانا بازي خ... باز د دین د بلان بن باورونه نن هغه هم به مرپازي دا ویژه پاکستان اسلامی فوج آی د اسلامي فوج دی چې د اسلام په خلاب باندې دا کارونه وکړي ريبل چې سرونه ازمون او انفحان راغلی چیپ در کیل درفر درمانو ریبالی در چیسر ما اغنو امتحانو دا پاکستان هر جیل اغاد مسلمان نردک دی داک پاکستان هره ادارا هغه د اسلام په خلاف باندې کارول کیږي د پاکستان هر روپي هغه د اسلام په خلاف باندې استعماليږي مسلمانان تند نه نه را پازيږي نه نه سوچ نه کنه کله به سوچږي الله رب العالمین ته جواب ورکي الله رب العالمین ته به ته ته په ورځ د قیامت باندې چې ماته کړی دي دتن کوور وګي ځندې حق من نفزلو کې خبر زې وستر غوخلي مو کې ژوند ود الله ربلهدننا في زو الواي بل شطان قاننا في ز الواي ودلا د اسلامي نظام وواالي بل دله چ کممدي كفري نظام واالي و دله وجهقرآه زي مشا د حاکي بل دله و چې تق ع مهاکي وستحو خ ده چوس مګ کېږي اوقي تتحق الله ف فرما فاتلو اوولية الشطانه وجنګ في د شطان دوستستان سررا د شطان دوستستان ختم کوي ولي ان کوي د الشطاني كان ضائيف يقنده تبي د شطرم. دا زہیفه ده بوږې د سنگرو کې ژوندۍ بوږې د سنگرو کې ژوندۍ پر سترګو د خپرونې په دې برخه کې تاسو د پونن افغانستان سره تعلق لرونکو او د جماعت الاحرار د جلب و جذب کمیسون رئیس او د شرعي امور او د اداري اداره تو تحقیق ول مارف غړې قاضي حماد حافظ الله بیان تا هله کوچی تر اخر وب مملکې او کړې <تصف> بوك ميله حسك غورا باران حسك غورا تمينا ورت غوري اخمام حسك الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله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 كما باركت على ابراهيم ولا ال ابراهيم انك حميد مجيد عزت مندو غیرت مندو مسلمانانو رونو خوندو الله رب العزت مسلمانان دنیا کې دیو خاص مقصد د پاره پیدا کړی دي چې هغه د الله رب العزت نظام د الله رب العزت پزماکا قائم وولي قدر مندو تر څو پوري چې مسلمانان په د خپل مقصود کې کامیابه مسلمانانو د خپل مقصود د کامیابي لپاره کوشش کوو نو مسلمانانو ترقی کړي دا مسلمانانو ته خوشحالي نصیب شوي دا مسلمانانو تراحت راحت نصیب شوي دا خو تاسفانه تاسفانه کله چې مسلمانانو خپل کار پرې کړي دا کله چې مسلمانانو کې بوزدلی پیدا شوي دا نه نو مسلمانہ نوور پور زمان زی ل طرفتهواندي طرف مسلمانہ نوور بور زمانې ز طرفتهواندي طرف او مسلمانہ نوور پور زمانمان کمزوروری طرفتهواندي طرف کاافان پ قسم کے سملو ب کوئي کاافان پ قسمقی سم سرري کوئی کاافان پ قسماقسم توقع کوئي قدر من درونو کو قد اسلام هر تاریخ مونږ مخه تکیدو او د اسلام هر نظام مونږ مخه تکیدو او د اسلام هر کله سیدت مونږ مخه تکیدو نو مونږ ته کاره پته لګیږي چې اسلام یو وحدت دی چې چا ورننو نشو اخي اسلام اسلام یو وحدت دی چې ګرد نړی او ټول <سؤال> مما حول و اعتراب خرقو دی اسلام په خلاف بانی معاهده که ولی چه نبا ده مسلمانان سر نیکا که و نبا مسلمانان و معنی چه نه و د ده مسلمانان و اخلو او مشهور و واقعه ده سیرفت تا اسلام علومه دن چه ده نبوه د مکه مکرمه په دور کې ټول کافرانو جمع کیږي او د خوغ نبی محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم په خلاف باندې مواهده کوي د رسول الله صلی الله علیه و سلم په خلاف باندې لوز کوي او لوزنامه لیکي با چې به مسلمانان باندې مننت تخطو نه به مسلمان نه تاخلو د مسلمانان نه باندې نکاح او نه باندې نکاح ور او سره کو اما او چې مسلمانان مجبور کیږي او په شعب ابي طالب کې راجم راجم او حال دي حتی رسيږي چې مسلمانان اختصاری په ونیانې په پا جمع کېږي پر ولی کټ کېږي مسلمانان دوله کې د دو وژنه اسمان ته ګوري او اسمان کې شین اسمانو تورې ځما نې میږي خود اسلام خل دین او اسلام د خل دین په خاطر باندې قربانې ته تیارېږي دا قرباني ور کوي خو کم چې دای هدف د خپل هدف نه پرې دی او چې الله رب الوت مسلمانان لکه مې بي ورک الله دا چې دا ور راځي چې مکه مکرامه بیت ته پته کیږي اغه ځې په خلاف م مماحدی کېدل هاغه ځې چې په کې دوره کاته مونږ د پار نه پرخودل کېدل هاغه ځې چې اغه لا اله الا الله محمد رسول الله و انات دې نه پرخودل کېدل ها هاغه ځې قرآن عظیم شانت داوت دې نه پرخودل کېدل پای کې دې الله اکبر اواز اوچتای پای د الله رب نوم اوچتای هاغه پای اسلامي جاڼه اسلامي بیرغ چې کمای دغه پمست باندې ودرای رورو که دغه مسلمانانو دغه وخت کې بمتتی کړی جننا به رسولو الله ص الله عليهس نک ته <تصفيق> هاون کړی ستی کړی نه ذبلله ناو زبلله نه بله نو نن بهغ صې حالال بیا نووي بیا ب چېګم د نفت هاوي نه به کا میبی و خو مقاته مقابلله دکو پر په خلاببانې ترده ده دکو پر په خلاب بانې دهغې مقابله کوله دغې رکونه دغهوو شپل نن نو کارونو کې بچو کارو کې علل <اللح> رب لذتا عمق خار الله رب ال دليل ورکی او الله سره ودا ک ان الذي فرض عليك القران لردك الى معاده ای پیغمبر هغه ځکه قران زمشارپه ته بنزل خام دی خامخابه تخ په ځیته واپس گئی هلوننو دا د جناې رسولو الله صلی اللہ علیہ وسلم او د کرام رضوان مریوان الله مجموعین سیرت دی چې نوسای د باه پروت دی قناه ځ مشان چکم کوم هغې بیان ک دی یا د سررت او نام ک را م ده بیان که دا نه دی کړی دا د په خاطر باند کړه چې ما اوته مسلمان دغه بیداری وکوو نو یو وخت دا تېږي په مسلمانان اومانې چغ د زیلت وخت هغه دم زورت وخت دی او د مضومیت منع علی رضی اللہ تعالی عنہ په په چول کې یو د مدینه مکه مکرمه په کوڅو کې ګرځول کیږي او احاد توجه اسلام د خپل دین نه واورم اګه اسلام د خپل دین نه نه واوري دغه حالات کې به تعال امر راشي غيوا اوات کې چې احد احد الله یو دی الله یو دی دغه نه نه واورم خباب رضی اللہ تعالی عنہ تا یو کوت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خباب و تا من په اسلام کې سنت تکلیفونه تیښوي تما ته خباب رضی الله تعالی عنہ تو امر تا بده تبیان نکوم هو زم املا و گورہ شان ول کمس پر تک ایملا چ لو گور ایملا یوت یوت دا سبی دا خباب رضی الله تعالی عنہ تو امر فارغ و وی ول و, و وی پو پو زو ک بنا نس کروٹ بده کدی هو هغه چکه مریض پترم نوارم ازنا پسینه منی به کته کول اتر دی پورے زما پوین او پزما حال ک به زرا پارت اول شنه هرون اسلام در از زور بحرات که پیر شویده خود چه کنه غیرت و نه بیلو کنه چې مسلمانانو ایمانی جذبه چه که ملی آخکاتا نکرلا و مسلمان پخپل ایمانی جذبه و خپل دینی غیرت بانه ولاړو الله اللہ رب بولیت مسلمان لطرفتی ورکللا مانگو چه کنسو کارو که اند په درغزو کې په درغزو کې فتحات او تحصینې کې غنیمتونه او تحصینې د احد په غزو کې مسلمانانو لګي کې کافرانو لاول شي کسور کوي او امداننګ د نخندق په جنگ کې کافرانو شي کسوري او تر دې پوې چې مکه مکرمه فتح کیږي او الله رب العزت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او د غید سوهابه کرامو د قرباني په وجه مانی د دنیا ګوټ ګوټ ته چې کمه دي اسلام او تر دې پوری ورونو چې دا څه د امر رازي چې کله مسلمانانو جهاد پرې کیناو تر چې مسلمانانو جهاد کوو تر چې مسلمانانو قرباني ورکول دا څه د امر رازي چې د کافرانو صداران د کافرانو بادشاہان مولا جواب را لګی متوای کروپې په کارې مون ته ویو مونږ دا سړی راځو ته روپې دلته درکو که هڅ جنکایم په کارې مون ته ویو مونږ ته جنکای درکو کذنا کم پکاری مان تویو وتاس مان غریلا دژنا که درکو پمن منی حمله مکوئی من منی مراځی سبحان اللہ طرف جواب تو ورکل کیږي جنا لنخرج العباد من عبادتی لعبادی الا عباده ربنا عبدا من ندزمکو وگیستو من ندروکو وگیستو من ندا جنکو وگیستو من سر دی وی خبری چې د الله رب دېت بندگان د بندگان د غلامین او باسود الله رب دېت جوړکو خلقا دا بوشا و دا اوباما او دا برطانيا و دا امریکي غلامي بريدي او خلق صرف و صرف دا الله رب و لد غلامان جولشي خلق صرف و صرف دا الله رب و لد بندگان جولشي من صدق دا پار را پایز لنسو و من جور الادیاني او موږ د لیدل فارابادو دېستو چې خلک د ظالمانه دینونو ظالمانه قوانینو نخلاص کو د اسلام عادل دین طرف ته او خلک د دنیا د مشکلاتو نخلاص کو د آخرت پر لحه ته ورسو قدرمن دلونو کافرانو کله چې قرباني ور کول کیږي کله چې جهاد کیږي کافران هغه په ذلت کیږي کافران هغه په کی ویره کیږي کافنان یو مجاهد نشي برداشت کوله ولی نشي برداشت کوله ځکه اپويږي چې مجاهد قرباني ورکاي اپويږي چې دې مجاهد په وجه منځمه د کفر قانون او کفر رواجه کفر نه خونه د دمنځي ځکه مجاهد نشي برداشت کوله ته دې وجه نه خورونو د اسلام تنقيه مونږ واړو اسلام او چتواله مونږ واړو ک دې اسلام څر بلندي من غواړو نو موږ له پکاري چې مون هغه لارونه سوچ کوم جناب الله الله علیه وسلم موږ ته بیان کړل دا مون هغه الله رب الجت موږ ته ترقي بیان کړل دا مون هغه لارونه سوچ کوم زمانه مشران او صالحین او صحابه کرام الله علیهم اجمعین ته ترقي لار اختیار کړو په چې لاښه موږ به ترقي ویمزو ته هغه لار موږ د قشنه بزلیل یاس له کته څنګه اورونو اسلام دا شنه ترقید او تیرګړې اسلام دا شنه د دو وجتوالي دا او تیرګنري صحابه کرام زی او برونو من جگ جگړه در دروم بچاو د رېزت سواري زاري غاڼه کوي رېزت سوونه وت کوي صحابه کرام تاسو وي قسم په الله چې مون ته محبوب نشته درومینه دو دوی نسکول نه مون ته محبوب ترین شه هغه درومینه دوی نسکللی په توایا چې کوسه هغه د قربانی ورکړي هغه کوسه خبر کافر تکي چې قسم په خوده زما نه شراب واخلی نمې چې کوم دیو بوخو خدي دی، نمې شو د خوخدي نمې د دنیا بن مسوبت خوخدي زما خوخ هغهستا وینم چېستا وینو وس کومو تا وینه چې کوم لري ختم کما نو دا کافر په بيد مسلمان مقابله ودی هیڅ کلې نشي کولای دا کافر مبهد اسلام خلافو کې هیڅ کلې نشي کولای ورونو په اسلام باندې دا څه ترقی دا ورپښورې په اسلام باندې د فخر او د سر بلندي مقام پر شو دي چې کافر او ته په بدن نظر ماینې شو کړتلې بلکې چې کافر وا د مسلمان نوموړو د ناغه په مينونو مينونو صحابه باندې ازمه کپره کړه هغه په مينونو مينونو صحابه باندې کریم ژوندونه باندې مسلمان نظر ته تخته دره چې دا سخه باندې راو ورونو الله رب قانون دی وتلک الايام رداو لوها بین الناس دا ورځ سپیډ چې منګه اړه راړو بو من د خلق کې مسلمانانو کې ذلت او ذوق راغې په مسلمانانو کې کمزوري راړه په مسلمانانو کې سستۍ راړه دا به و جمانې د اسلام کولې دین دا د جړا په حال باندې دی اسلام کولې دین دا د مظلومیت په حال کې دی د اسلام کولې دین دا, دا, دا او رض پورزمانی سرنگنے کی گی او رض پورزمانی کمزوری کی گی او رض پورزمانی او کافران پی قسمہ قسم ٹوکی کئی کافران په قسمہ قسم مسخری کئی قدرمندرنو کنن رض د ټول دنیا حالت منګو ګورو د پټول دنیا کې چې مستون ترين انسان دی هغه مسلمان دی پټول دنیا کې چې کمزور ترين انسان دی هغه مسلمان دی پټول دنیا کې چې سپک تل کېږي مسلمان ته قتل پټونه دنیا کې چې وحل مسلمان وحل کېږي دنیا کې چې ډبول کېږي مسلمان ډبول کېږي پټونه دنیا کې چې اچول کېږي مسلمان کېږي او د مسلمان صرف یو ګناه ده وما نقمو منهم الايمن بالله العزيز الحميد كافران ده مسلمان في سيوه خبر ابن غني مگر صرف ده مسلمان گونادا ايمن بالله العزيز الحميد چني مسلمان الله رب العزت ب ذات ایمان راه ولد ني مسلمان ده الله رب العزت ب ذات او مسلمان الله رب العزت ب الله رب نظام قائم اول غواڑی مسلمان صرف دقه گونادا ګنې کوم مسلمان ترا د چا د پټی نه جانسته لې چې کنه دا پټې استار د پټې ازماره مسلمان دچا بدلمنې نه دا کړې مسلمان سپ کو تکو څوک چې کوم نه په سپ منی واري نه دي چې کاپران په د معنی راځم کیږي نه نه د یو خبره نشته لري د مسلمان صرف ګناه ده دا د الله ده کده د الله بندگان دي د الله رب الاول مخلوقات دي د الله پز مکه ده د الله مخلوقاته ماینده الله رب الاول عزت دي اعظم نه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 نن وزه مسلمانانو حال لغه حال لرونو چ په ټوله دنیا کې داسې جین نشته چې هغه د مسلمان نه ډک نه دنیا کې داس جین نشته چې په کریسټان په ګنا باندې مسلمان باندې نه افسوس افسوس افسوس د کافر نه هوا ګینه نه کوم دغه ځکه کافر دی هغه ملک چباغه معنی اوی از راولای کرام په یوره باندې شهیدان شلو هغه عمل ک چباغه معنی په سلهاو په لکلکاو مسلمانانو قربانی ورکلا او وی را عمل من په دیمن اسلامی نظام واړو په دیمن کې من اسلامی حکومت واړو هغه کې چې کمال نن مسلمان ته هغه تکلیفونه رسول کیږي هغه ځابونه ورکول کیږي دا هیڅ شان نشته ری پاکستان چې کله هندستان نه ازادي اوستله نو علماي کرام نه پاتیدل نو وینا چې مسلمانانو د پاره یو مستقیل ملک ضرورت دی چې په عین کې د الله رب العزت د کتاب قانون او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قانون هغه پکې کی نافذ کیږي علماي کرام پلکاوم علماي کرام راجا مو شلو اودې قربانه یودي او ازادۍ یخستون په خاطر باندې قرباني ورکړه تا دی پوری تاریخ ایوه خبر نه نده او یاد داره اولماء کرام عام خلق نام بلکه اولماء کرام پیورز منی شهیدان شلو بلاخیره دا اولماء کرام موین قربانی را را او پاکستان دا اسلام پنم منی ازاد کلیشو او دا اولی کرشو چه پاکستان دا دا مسلمانان ملک دی خو افسوس افسوس صادقانو مسلمانانو نا افسوس افسوس د به حس مسلمانانو نا افسوس افسوس دا آغا مسلمانانو چا د اسلام درک نو ای د اسلام د بسر بلنده احلیت نو آغای بیم اولاد کل قربانی را و آغا سلام او یوغت مکارا یوغت خبیثا یوغت مرتدا قیدازن پلاس که چکن مدیبا چایی ورکن شونا افسوس ایو علی مرزی او توا یی چې د مې منګ باندې هم قرباني ور کړی ده او نه مې کړم په او په زرها او بیا درول مې کړم شهیدان ملک منګ چې آزاد کړی دی الله محمد رسول الله دا په نمازات کړی دی نو په دې ملک منګ دا الله محمد رسول الله نظام وغوړم په دې ملک منګ نه کولای زموږ نظام وغوړم په دې کومل کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نظام وړو دغه غټ خبيصه غټ خنزيره قاعده اعظم ته ویلا چې دا وخت مولانا سيد دي خبرونه دي دا وخت د دې خبرو ان دي مطلب دا چې اسلام زول دین دی او دا د خپل کار کوي عالم په منګه ځکه ډېر ټقو چاو دوه او فاج شو ونده خو پوځل سو پوځ د سنو پو مظاهیرو باندې کاڼه کېده تدې پوری چنن په پو پاکستان کې هغه ملک کې چې د اسلام په نوم باندې اذرح شوو هغه ملک اسلام په نوم باندې قرباني ورکه شوو هغه ملک چې مسلمانان په کې شهادت شهادتونه په کې مسلمانان تر ازله ليو په کېنن کفري نظام روان دي په ملک نن مسلمان ته حق حاصل نه دی چې قرآن یې زموږ شان بیانو کې ارعمل کینن مسلمان دغه حاصل نه دي چاغلا لا اله الله محمد رسول الله نظام چکه مده او قائمه ولغاری په دعمل کینن دا نظام نشته چې پاکه د قران از مشان نظام قائمه ولغاری په عمل کینن دا حق به چانه نشته چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نظام قائمه ولغاری بلکه نی الټه والا الله اکبر هر هغه څوک پاکستان په قانون کې دا ده چه سوک ده تریتر این بیزتیوی کی نوده ده پارا پانسی ده او نم افکیدون کی گناه ده تریتر پارا در سلام او او اغاده گزار کلایه تریتر این در آوان و اغاده ور تاکی خودو نسته سزا پانسی ده او ده با نم افکیدون کی که بنور خبری آتا دینای حالا افسوس خبره ده تریتر این ایزت شتا ده قانون ایزت شتا او اعد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم د سنت او عزت نشتا د له عرب پولیس د کتابه قران از مشان عزت نشتا تاسو کته لیدرونو په چې په درهاو مدرسې د ظالمانو بمباری کړلې په درهاو قران از مشان شهيدان کړ په درهاو جمعتون شهيدان کړ پصالحاو مدرسې شهیدان کوي مصالحاو طالب العلمانی شهیدان کړه اولمه کرام شهیدان کړه دوه اولمه کرام و عبادت چې دی مرشد حکومت او دی خبيز حکومت پکړه د یو کافر نده کړي نو 19 مشان چې کومه بيزتي دی خبیسان او کړه یو خبيز کافر بل نده کړي دوه قرآن ز مشان طالب العلمانی بيزتي چې دی مداران او کړه کافر چې کما دینه نده کړي او ننه چې کوم له قرآن عظیم شان بې زهتی او نه دا اړین بې زهتی کړل صرف دا حدیثانه شي قرآن کریم او طالب العلمانو او قرآن عظیم شان بې زهتی چې کومه وکړه نن رز د مسلمانانو د خوب رز نه ده نن رز د مسلمانانو د دو دکی کې د لورز نه دا نن ورځ مسلمانان د غفلت تر نه دا اے مسلمانانو کولندم غفلت کو نن وږه شولای نن به هیڅ شولای نو قسم په خوده چې بل ورځ نه نیبا تاسو د لا اله الا اله الا الله په ځېمان پرېد جمعهونو ورما نه بنديږي د لا اله الا محمد رسول الله د قانون په پرېدا پرېدا چې تبدال لفظونه شویلې بلکې به به چې رب خلاف من کافر او نکي هم کافرو قدر راځي چې پتارخ باندې به نظر واچو تاریخ کې چې ګورو نن ورځ په ټوله دنیا کې زویترین مظلومترین قوم هغه مسلمان قوم ده تاسو راشي چې څوک په پاکستان کې دا خبره وو کی چې موږ د الله رب العزت قانون غواړو د الله په ځمکه قرآن زې مشان قائم وو غواړو د الله په نو آغا تا دخشتگرزم ملکیگی هغه ته تورو رسن ملکیگی او آغا پا قسما قسم بانو بانی آغا نی او بیا چکم کفری قانون بیا پا کم کفری حقوق باشر دی آغا م آغا تا نور که ملکیگی با که بطور و تنبو که چه ملکیگی او آغا چکم انسانی حقوق دی آغا نور که ملکیگی زمان دا سرود اغا صورتی حال لی آغا پټوله دنیا کې ورونو په خځه لاس او چتاول لا بغیرتی ده پټوله دنیا کې په خزه په جير کې اچول ده بغیرتی ده پټوله دنیا کې خزنې ول ده بغیرتی ده خو په پا پاکستان کې خزر په دینونو باندې ول کېږي چې د مسلمانانه خل په دینونو باندې ول کېږي په دینونو باندې د مسلمانانه خل په دینونو باندې جير کې کېږي چې دا د مسلم... اسلام او د مسلمانو خدمت کې لري حضرت منډونو مختلف مثال نه شتري او څو کاري مثالونه دي عافیه چې د پاکستان زمنګ یو مزلومه خور او صرف ګونا ای داوا چې د یو مجاهد خدمت کېړو د یو مجاهدا علاج کېړو په دینه مانېونی ورشلا او د پاکستان خبيسانو مشرانو د سورو پوله د لارښ په خاطر معنی فامریکایانو معنی خرڅ کړه او نن شپق اتیا کاله په غو معنی قید خرڅ لره او چکه له د ما حکومت ستنګي داس په فیسبوکو نه سوشل میډیا وبکټلی او با ما منو 28 ته پېشکښ کوي چې دا عافیه به به تاسو لورکو نوا شریف خبيصه هغه توای چې نه نزمنګنه ده په کار مله مرکه وا تاسو تر الله اکبر دومره خارت نشته ته ذاته مسلمان و مسلمان خونی خو ځان ته حا مسلمانی مسلمانانه کې او بیا چې کار مې دی تا او دین افسوسناک واکابه لره نو د جامع حفصه تای بول ایماني تاسو قتل چې په اسلام آباد کې د مسلمانانو خوند د پارا غلطه مدرسه وو د جامع حافسی پونومنې پاره کې طالبو اليمان او جنکو او قران زموشان د جنایب رسول الله صلی الله علیه وسلم کومې زکاوله مشرف خبيث عليه اللعنه هغه ونه ګره هغه په هر باندې بمبار شروکو مدرسه زخمې زخمې دخمی کړله او د جامع حفصي طالباتي وني وري چې څوڅن به درکړي او څ تا طالبوی مانی الله اکبر اسو خبره ده مسمنانو چې بیانولو واقعانه ده چې منګه بیان کوه په امریکا باندې خرڅ ذکر لري یو باندې ما غریده د کیسه کوله و چې وځي وځي څنګه ما د قاری حسین شهید رحم الله سره ملاقاتو نو مې کې منتظار وکړ دوه انتظار مې وکړ قاری حسین شهید رحم الله بل چې سره ملاقاتو کله چې ملاقات ختم شوه نو دوه درې کسانو علی روان شوهو مخه سره وکړ زوورلم انتظار لمه د قاری حسین شهید رحم تکې سترې وی و ما دل چې قاری سپ ول له جری له خیر خوده څه حدیثه په ښه شوې دا کوم کار کوي شو دی قاری سپ محترم راته فرمایل چې دا درې مرګي زمونږ د امریکای ملګریو مسلمانانو او اورانو باندې د اوڅو خووند پیغمو نه راوړی وی ما څه چې وایې څه خبره بې ول چې دا درې مرګور راټول چې په امریکا کې روانو او خبره تنه کومې په پښتو کې نو د کلبنا جنکې په شوه وې مسلمانان نه خلک نه خاتون اول زول او په خاتونو کې دا خبره لري کولی و چې مسلمانانو اې د پاکستان مسلمانانو اې د دنیا مسلمانانو موږ د جامع حفصي طالبان یې سو موږ د جامع حفصي شاګردان او مشترف خنزی را من پا امریکی مانی خرس په و په پا لسحاو کسان دازی مونس را بدکانه نی که زمان دا خلاس دولو کوشش را که که مونگ نش خلاس دولو مونگ شهیدان نی که خوی دی خنزیران و دی خمیسانو دا جنسی تیرین مونگ خلاس دی که رنو تا سی ویوی وی پکتنوخ بغرگر بروجون جوڑاولا او دیر پاری به جوڑاول چواری که کڅوک زمما خورتا څوم زمما دورتا بد وګوري نو ایا مچایو نه چي بلانکي خورتا بلانکي کس نه سو پلار کي جنسي تاريخ پرېدا پرېدا بدګاني پرېدا پرېدا خواسه بلانکي خود چکه نه چا شي شو والا بلانکي خود بلانکي الک نه استو نومون به ټوپک را واسو ډېر شالک بمويشتو اوبیا به مورچه ته وختولو اوردا موږ شروع کلا الله اکبر دا غدا ورن ديو آیا مسلمان د مسلمان ور نه دی آیا لار ابویت قران زموشان کې د نه دی ویلي انما المؤمنون اخو المؤمنان سره ور نه آیا اسلامی اسلامي تعلیخ چې موږ وګورو نو مسلمانانو خورچ کې منې ول کېږي او د مسلمانانو او مسلمانان خبرې زموږ خور کافرانو نیولې دا کافران د ن... مسلمانان د نه خوښ ته دی او ورزینه په کافرانو حمله نه کوي آیا دا آفیه صدی قصد آخور نده؟ آیا, آ... آیا دا دا جامعه حفظه تالیبانی زمان خوین دی نده؟ دا با سکر اخلاسه ای چه موت آیا اخلاس نو که موت که غیرت پیدا نشی موت که اسلامی غیرت پیدا نشی موت کی ایمانی جذبه پیدا نشی دا جذبه با سکر اخلاسه ای رو نو رازه دا خصوص خبره بدا وارو پر طور دنیا که نہ هر کتاب قدر او عزت ته تورات يهودانو قدر او عزت کوي تورات به دې تي څوک انجيل عزت عيسيان کوي دې انجيل به دې تي څوک نشي کولې سکان د خپل کتاب عزت کوي يه هندوان د خپل کتاب عزت کوي ادم ملکونو بچحان ادم ملکونو فوج د خپل قوانين حفاظت کوي او د خپل قوانین عزت کوي تاسو ګورئ ماته سم نه کړ زو کوچتري تر عین بیزتی څوکي نو هغه د سزا په پاکستان کې فنسیده دغه قانون بیزتی څوکي کې د خپل سزا ده خو یوازې یوازې چې بي کس ده یوازې یوازې چې بي بي, بي, بي ده او یوازې یوازې چې د جړا لایق دی قران زمو شان دی بار بار منگ پا خبرونو کیاورو، منگ پا ویڈیو گانو کیا گورو، پا ٹیو کیا گورو، پلان که ده که قرآن شان لیترین تن عوضو بِاللہ وزاور سویلی، په پلان کې دا کې قرآن زموشن معنی په پلان کې دا کې په تمامچه معنی شو دی په پلان کې دا ته ور اچول شو دی په پلان کې دا کې قرآن زموشن او په پلان کې دا کې قرآن زموشن معنی خلک به زیاده دي دي دا قرآن زموشن سر زمانه سلوک دی, قرآن مشان زمان دی. دا قرآن زموشن سر زمانه جون دی حضرت اسلام ضعیف سی چې په پاکستان کې د افغانستان د اسلامي امارات خپل کتاب کې لیکي وچکه کله زو د پاکستان فوجونی ولم نو آ کرنلونی ولم زمو سره ډیره خاصه یالانه دوستانه وچکه دنه که ته حاول کړم او مهمه چې تخوزه په ځانم انا ولته معنی په ځنی گزارش څخه نديره زم ما په چوبې قران از مشان او قران از مشان چې زم ما د جب واه او سټو په مکه باندې و او به د پاکستانی فوجي د پاکستاني کرنل په پړی باندې وو د بوتان معنی اخو نه از الله اکبر نه هغه فورډ دی نن بعضی بدترین مولینا بعضی درباری مولینا بعضی خ... بعضی له دین د بلان بنباورونه نن هغه را راپازي ګو دا ویژه پاکستان اسلامی فوج آیدارستاني فوج دی چې د اسن په خلاف باندې دا کارونه وکړ ورونو او خیرو سي گئی نن دور دا, دا خوب دور نه دی نن دور دا دو دکی دو دوار مدی نن دوارا نن رزی اغدا را پاس دو دوار دی نن رزا اغدا اسلام دا قائم دولو رزی دی چه نن اسلام را وجد کو لدي وجناكم ماجكميات مباركه دوستو پديات مبارك الله رب العزت منكم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضافين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخذنا من هذه القريه الظالم واله من لدنك وليا واجعلنا من لدنك نسيرا. الله فرمى تشير بتاسمعني جتا جنكه الله رب العزت بلاركي جهاد نك الله رب العزت بلاركي من الرجال والنساء او ضعيفا دثرونا دخلونا والولدان المشومان الذين يقولون عكسان جوي ربنا اخذنا من هذه القريه الظالمه اهلها يا الله منقوب سيدي قلنا جزالمان بدي اهلها الله رب الذين من, من لدنك وليا واجعل من لدنك نصيرا يا الله من من فرنسا طرفنا دوستا یا الله اوږه د وسات رب لم سره ومदतګار ته تاسو وګورئ په شی چې مونږ نه د کافرانو ظلم نخلاص کی مونږ نه د کافرانو ستمن نخلاص کی نن ورځونو په هر قانون کې د جنگ اصول شته د جنگ قانون نشتا خو پاکستان کې د جنگ قانون او د جنگ اصول نشتا بلکې د پاکستان کې چې نومه لا اله الا الله محمد رسول الله چا وی دي چې نومي مسلمان نه واجب القتل او هغه چې کوم باید موجل شي او په سترګ معنی منوولې ده په مومن نساکي چې کړه د فوج په سوران په دربانې حمله کوله ولا سوران مشهور دره په مومندوی نساکي نو دڅو او کسان چ فقت لا اله الا الله محمد رسول الله واله و عام خلق او د دې د بماره یودې ته پون د دې د وږ نه خپل بچو سره روان او امن زيت ازان رسو د دې د خپل بچو نه جدا کلا او پلار باندې ودرون او په ځانې مانته کوم نه شهیدان کلوي شهره مجاهدین نه بلکې عام خلق ورونو نن رس ټول معصومان دین کخذ دي که سړیدی هغه صرف او صرف دا یو خبره کوي چې مسلمانان ایه مجاهد راورسېګو ما دي کافر او دي ظالم نه چې کوم اخلاص کا په پاکستان هر جیل هغه مسلمان نه ډک دی د پاکستان هر ادارا هغه د اسلام په خلاب باندې کارول کیږي د پاکستان هر روپي هغه د اسلام په خلاف باندې استعمالي مسلمانان نن نن نن را پاتېږي نن سوچ سوچنه کې نو کله به سوچ کې الله رب الاول ته جواب ورکې الله رب الاول ته به ته سوی په ورځ د قیامت باندې چې ماته کړې دي ورونو ارمز مکو چې مسلمانان تاسو ته پته مدي مسلمانان تاسو دې خبره ته مل لري جګړه د ظلم نه مخلاص کړي چمن د بربديت نخلاس کای مونږ د ازادي راکای یو زما بر مسلمانان تاسو نن ته مدري چې راپاتېږي کوڼه تر نشه کې وای کم کتاب تاسو سره غوړي په خپل کتاب باندې عمل وکي په خپل کتاب په خپل راکای نافذ کړه او یو زما په حنامه زما قانون ما قران عظیم شان وي په قران عظیم شان باندې به ځخپل لکم قران زموشن مانی بځخ پُل جونتي روم قران زموشن مانی بخپل معاشره برابرومه دا بزرمان او په دې باره کې به با ان شاء الله قرباني ته ضرورت وي په دې باره کې کچې د قرباني راځي په دې باره کې کچې د قرباني ته ضرورت راځي ناغت الله ناغت الجهاد ويل کیږي الله رب دغه پیغمبر څنګه دا, دا فرمای الزیین امنو يقاتلون في سبيل الله ا سا چې ممني د الله بزت پلار کې وال الذي في, في س الطغو او کم چې کاافناي او تعغود دپاره جک تعغود د کا دپاره جانکي او د شو د الله شله وه تعغود دله حیزب الله <سؤال> شو بل حیزب الشطان شلله وله الله رب لدننا پ ز الواي بل د شطان قانوننا پ ز الواي ی وډلا د اسلامي نظام وواړي بلله چک د کوفري نظام وواړي ی وله چې قه ې مش د حاکي بل د چې ت ين بههاکي استستاخوا خده چ کو مګ د کېږي اوې تحبلله په فرما فات لو اوولية الشطانه وجنګږې د شطان د دوستان سره د شطان دوستان ختن کوي ولی ان کوي د الشطي كان ضعیفه یقیناً در تدبیر د شیطان در ضعیفه دی او دا واقعی خفر دارونو تا سکوهی چه مجاهدین په لست بین را پاسی دار نو سر ایتنبان شتا نو سر توب نو سر غط اصلحه شتا دی او دی غط کو فیت طاقت په مقابله کې ودرېدله د 83 طاقت په مقابله کې ودرېدله نن هغه یې دي چې مجاهدین په امن باندې دي نن هغه بوزدل دي مجاهدین په امن باندې دي نن مجاهدین خوشاله دي هغه چې کوم دي خپه دي نن مجاهدین چې ملکیږي نن ووښت ورب الکابه قسم په خوده ز کامیاب شوم هغه چې ملکیږي هغه تمردار ول کیږي مجاهد چې ملکیږي پر ورځ ورځ کې چې کوم دي په راګه کې پدګیګی خوشبویت خېجی د دې چې ګوره نه شوه دا نه خیجی خېجی بیا تاسو خواته شي ورتنه لې الله فرمای فقات اولیاء الشیطان, ال ال claro. الشیطان ایز... لا دماله دماله دماله دماله اول ایز... لا شیطان دوستې دا ملکا ځکه غیرت را وره ان کید شیطان کان ضعیفه دا ټوب د ټوب نه مېریګا دا د ټینک نه مېریګا دا د تیرین نه مېریګا دا د ډرون نه د جاز چې کومه نه ضعیفه دي هرونه کار یې نن پزنامات اسلام آباد کنه دی تعلیم نه یېږي مجاهد نه یېږي ګور پزنامات کړي څوک امر بندا چا ګولېږي فلسفه امر منونې نه دی چا وني وله نه چا وني خلک مصرفون وای نه نه نه د یریږي چې د ما په څوک راون او طالبہ بالکل د خواته ما چا نه پوښتای او ته به د چا پیر او کړه وو پیرمانه پرکار با کړي خو ځو خو بوله ټالني ور کوي نو طالب په امر باندې شک نه پامون شو بېلکل به امن په ذکر فراده بېلکل دا په یې راکې دی او الحمدلله الحمدلله دا د الله فضل چې کوم امن الله رب الاول په دین کې خورې کوم امن الله مجاهد له ور کړې کوم خوشالي الله مجاهد له ور کړل نا کوم سکون الله مجاهد له ور کړل الله قبول تعالې له ور کړې ورونو کافران دې عزتي خوب الله متامل کیا ای وه الذين امنوا قاتل الذين يلونكم من الكفار وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ اے مؤمنانو ملګ جنگ که سانه تاسو ته نشې ژوندې د کافرانو نه ولې یجدوا فیکم غلظه په سختی پیدا شي که تاسو زموږ کول او پرمینه دېږي ته واعلموا ان الله مع المتقين خوښ شې الله پکدا متقین سو من ګړې دې چته چې په فلسطین کې د فلسطینيانو ستوي او د اردن او له ریسې او پاکستان له او افغانستان کې جنگي په وخت افغانستان کې درستانه حکومت درستانه جنگ کوي هڅه ولا جنگ نه کوي نو ولا جبهه نو جواب ورکړي واقع توي دا مونږ ځکه کوي چې قرآن عظیم شان قانون دادې او د الله روت امر دادې چې سختترین کافر سره بجنګي سختترین کافر چې له ختم کو کافر به لري راځان نن سبا چې موږ پټو نړۍ کې سوچو کوو پټو نړۍ کې فکر وکړو نو سختترین او غلظترین کافر مکار کافر هغه چې کوم د پاکستان بل نشته بدترین کافر د پاکستان بل نشته اسلامی امام پړنګولو کې د پاکستان لاسو اسلامی هو کو اسلامی مدارس او پختموولو کې د پاکستان لاس دي قران از مشان پختموولو کې د پاکستان کوشش کوي د علما کرام پختموولو کې پاکستان کوشش کوي طالب الایمان کې پاکستان کوشش کوي د مسلمانانو خويندو په بیزاتۍ کې د مسلمانانو سرونو خرابولو لپاره پاکستان کوشش کوي نو د دین بل غیر اغلس ترين کافر چې کندي نشته دي د دې وجنه تحریک طالبان پاکستان جماعت الحراره د د د جذبي په پو بنیاد چې د لہر بر الدين د که شی. او پس موږ کله نپېشي او د پاکستان د لرستین کافره دا دا, دا ختم کړشی دې په خاطر معنی د تحریک طالبان پاکستان جماعت الانار شاه زلمی را پاتې دي او د پاکستان په پا خلاف باندې جهاد کوي نذیره پارا چې دغه کوپر الله رب العزه زته زمون په اسلمانه ختم کی, دا دا دا دا دی تاس کافر کی کافر نو تاسو ټول نه دا زمون د تمنا را د اپیل دې او ټول نه دې وی خبره دې خوایښ کو چې تاسو مرګري کافر په والو کې تاسو کافر اول شي نو ان شاء الله په ټول دنیا کې به امن راشي په ټول دنیا کې به عدل راشي په ټول دنیا کې به الله رب العزه الله کتاب نافذ الامر شي پاکستان چې اول شو په دنیا ونه اسان دي دنیا کې کوم خبره خو پاکستان د مکار کافر سلاز کافر د دې ختمول چې مده په مسلمانانو باندې لازم دي او دې دې مولو د پاره پیواز په پا جماعت الحرار باندې کانه کیږي بلکې د دنیا ټول مسلمانان راپاسږي او جماعت الحرار سر یوځای تر څو په دې کفر مخاله خلاف باندې من حمله وکړو له کفر بخلاف باندې من جنگ وکړو او دا کفر ختم کړ او الله رب العزه تو نظام اسلامی حکومت زمان بلا سنماني قائما او داعم لرى اقول قول هذا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله إلا انت استغفرك واتوب اليك هذا دعاء عملي يا ربي يا فلان او فلان دعاء عملي د تخمن پولختر د غازی عمليات د تخمن پولختر د غازی عمليات <تصفيق> ل خيفر پختو خانات رسند پنجاب غرزوالاي ظلم د يوم ما سرقلا او باپ پڅ پڅ بلیاوی دي هر او باپ هنر دغازی عملیات دخمن پلک کر دا غازی عملیات دا دخمن پلک کر دا غازی عملیات دا غازی عملیات دا غازی عملیات دا پیعوار ای بیر گران دائی او کامیابی دائی او لگل گیت پیدستان ترکتان او کشمر پیدا ہم پوٹتر دا غازی عملیاتی پیدا ہم پوٹتر بیا پولر او پوبر دا غازی بیا پولر دا دخمن پولخ کر د غازی عمليات دی دا دخمن پولخ کر دا غازی عمليات دی دا ظلمو پسروینو آوار جماعات سنگریان دارو زیانی تیشان و شوکات ورد غازي عملياتي بمعنو قند ورد غازي عملياتي بيعفو الارد أو فبرد غازي عملياتي بيعفو الارد د تخمن پوله څر د غازی عمليات د تخمن پوله څر د غازی عمليات پس خدای خپل پوزغ استر د نور بلا د قاتل وحشي صريخورا بلا شلمه تفل دغتو علامات <متحدث> فلک دغتو را بیا دجه هل فسرد وازی عملات هل فسرد غازی عملات لي بیا پلوو ورا دا دخمن پولکر دا غازی عملياتی دا دخمن پولکر دا غازی عملياتی دا زاہیتا فجونتا سرور ورکوی دا زلتا سکون و تکور ورکوی دګور ورکوي د خپل خطر د غسي ستر د غازی عملياته د دښمن پلخ کړ د غازی عملياته یا په لن او په واده غازی عملياته بیا د تخمن فلخر د غازی عمليات د تخمن فلخر د غازی عمليات دي. صوت احرار اف ام طالبان پاکستان جماعت الاحرار ترجمان اګرم نو ریبل کو د صوت الاحرار پرونی سلیډی ساته د انټرنیټ تلاره او ریډل شئ تاسو کولی شئ موږ پارتایجر او ټيليګرام کې د خپلې پوښې پرونی تللا د خګی می نی دنیا دا ترقيبه التقاله د جہاد د بدرسون هر د خوجمین د دنیا د ترقې دا ارتقا نه د جهاد د بدر سونا هر کله یی خسادت دنیا د ترقې کاو <تصفيق> ځواني طالبان پاکستان جماعت الاحرار ترجمان سلامي على الاحرار كل فيهم بسام حامي على الكفار محترمو اوريدلکو تاسو د الاحرار رادیو پرونی اوریدلې تر بلی پرونی مو الله تعالی السلام عليكم ورحمه الله وبركاته یلوکا <تصفيق> یا Thank <laughs> you.